د فصحت د سامو او تعریفین چې کمدنو بلاغت د اقسامو او ځای نه رستو دوه ذکر کر کوي په د ع خامساو باندې چې د تاریفات د دو خبر معلومی شوې غاټې نه یوازې څرګې بین الفصیح والبلیغ دوه ځکه احتیاج الالفنون الثلاثه او درېم ځکه څرګې اختلاف فی الاسامی و دی بانیوہ مقدمہ سر طورسی اختلاف فی الاسامی اولانای خبران نسبت بین الفسیح والبلیغ الفسیح و دبلیغ ترمیان جا اختلاف نسبت ذکر کئی فا تفریعی دا ندا تفریع پا دا تاریفاتو خمساو دا دا دا غی پینزو تاریفاتو دا یا خبره معلومه شوه چې چه موابین دا بلیغ او د فسیخ کی نسبت دا اموم خصوص مطلق دے و موابین چاو چا چاکی فصیح او بلیخ کی نسبت دوموم خصوص مطلق دی فدیشان سراچی بلیخ چی دی ودہ خص مطلق دی او فصیح چی دی ودہ مطلق دی سا دی اعام مطلق دی او قانون دا دي چکلا پابند دو کلیانو کې نسبت دو مم خصوص مطلقي اول ته چکلا خاص موضوع کې نه انقاد د موجبي کلی کې او چه عام موضوع کې نه بیا انقاد د موجبی جزئي او سالبي جزئي کې دلتا بلیغ خص مطلق وجه قال دا موضوع کې نو مو کله بلیغ فصیح كله بلیغ فصیح هر بلیغ دا وسی فصیحه وي او چې کړه تفصيلاست کې موضوع کې په باب عناقاد د موجبي جزئي او سالبي جزئي کېږي باز الفصیح بلیغ او باز الفصیح ليس ببلیغ سیدا لقد انسان او حیوان ترمین ذن نسبت دوم خصوص مطلق ده نو کل انسان ان حیوان ان چي خاصه موضوع کړه وینقاد د موجبی کلی شو کل انسان ان حیوان ان. او چ کله حیوان موضوع نو باز الحيوان انسانن ان او باز الحيوان ليس به انسان فسیدا سیدی کنه سیدا اولانه خبره دا نسبه کتاب ما بین د فصیح او بلیغ کی بیانای دا و ما د کلام فصیح او بلیغ کی بیانای کوم ما بین د متکلم د فصیح او د بلیغ کی سکے بیان او ک دو اولی منس کی بیانای دا کلام ترمیان زا بیانائی یعنی د فصیح او د بلیغ دا پارا موصوف سوی کلام نو متقلم پاتی شو پا دا اس چې لکه سنگ په کلام کې دی نو دا غشان تی دی او که متقلم کې بیانائی نو کلام سو شو پاتی شو او که دوارتی مراد اخلی د فصیح او بلیغنا امتی نا کلام علی امو متقلم شکلو بلیغین که متقلمی کلامی نو دا بلیغو نو فسیحون داو فسیحوی که کلامی کو متکلیمی دا خو مشترک راغی دا مشترک نه په آن واحده که دواړه معنی غستل سڑی نشی. دا داو دا مشترک نه تا دوالا معنی غستلی نو راغ امومی مشترک جواب دا دی چیز دل تا دوالا معنی اخلم بلیغ نه مراد زما کلامی بلیغ او متکلم بلیغ دواړه وي فصیح نوم کلامی بلیغ او متکلمه بلیغ کله بلیغ هر بلیغ کا کلامی کو متکلم نو فصیح عربی ژبه کمنو فصیحی ک کلامی کو متکلم تا به سوال کړهو چراغ عمومی مشترک جواب عمومی مشترک ل شوافی وبنیز جایز دی او مو تک مو مصنف شافی مسئلہ کې وی شوافی پهونی څه شي دي جائز دي او مصنف څه شي دي شایي مسئلہ کې وی دویم जबाबدار دلته عموم مشترک نه دي بلکې عموم مجاز دي موږ د بالغ نه نه متکلمي بالغ او نه كلامي بالغ بلکه داسیو مانا تین آخلو شی متکلم و کلام دو دوارتی نسوی فردونوی متکلم و کلام دوارتی افرادی منگا دا بلیغ مانا کو ما یطلقو علیه لبز البلیغ ما یطلقو علیه لبز البلیغ خواه که کلامی کو او پسیح ما یطلقو علیه لبز کوا کوم تکلم یو کسې کلامي دا مایا اطلاق و عليه لفظ البليغ مایا اطلاق و عليه الاسم لفظ الفصیح ددا سیمانه مونږ واغصله چا دواړه معنی ته نسوي فردي اته نسوي فرد اته دواړه فردونه شو هدا ته عمومي مجاز وې دواړه معنی اغلو په طریقې د عمومي مجاز یعنی دا س یو معنی مجازي واخله چې هغه دواړه معیل ت نشی شي افراد شي فردون او فردونونه شي نهمنګه داسې کارو کونو دا پهې یو خبره شو اوس پ کې دویم خبره چې د بللیغه او ف کې ننسبت دومون خصوص مطلق لی دی جواب دامونږ ته معلوم شو د تعریفاتونه د چاانه سنګتا ته معلوم شوا داسره ته معلوم شوا 6 کاله دوه کلیانوی وی کلیان او په غزا کې چې کمند نو په دواړو کې یو قید شریک وی دواړو کې یو قید شریک وی او یو قید بل وی شاغه په احاده ما کې ماخوز وی او غبل لاغینه ساکیت وی بل لاغینه سی تا کیت وی د دقیق دغه کلیانو مینس کې نسبته دموم خصوص مطلاقی ده حیوان ماناس شیدا جسمی نامی نامی جسم شیدا نامی او د انسان ماناس شیدا حیواني ناطق دا, دا جسم نامی په حیوان کې ماخوذ شو غنا ها انسان کسو شو؟ ماخوز شو بقایده ناتق شو کنا ناتق پی انسان که معتبر شو او حیوان تینا ساکت تینا فیا نوی اس باتن نوی نفی موراد دانس شو اس چې حیوان چیزم نامی ده خواک ناتق یو که غیره ناتق اینا غام شو او حی... انسان حیوان ده خوش سو بی ناتق نوی دو کولیا نی یو قید په دوارو کسو بی مشتارک او بل یو وی اغه په یو کې مرادی مثبتن اثباتن سی وی مراد اغه بل تنسا کیت وی نفینا اثباتن را راشدل تا یو کلی بلیغ دی بل کلی سره فصیح ته فصاحت او بلاغت کې یو ش شریک ته خلود دا کلام د مزراته ستونه خلود دا کلام د مزراته ستونه په نوم دی دی خبرې چې خلود ده کلام د مزراتې ستاونا او بلغت کې پهسه متبر دی نه د متبر صحیح ده نه په بلغت کلام ک ډکس سر دی متبر دی او په بلغت ف متقلم کې بلواسطته سر دی متبر دی ځ متقل بل و چې قادر په کلامې بل را کلام بل غ کمی چې په ساعت ب ککی که نه خالیو د مزراته 57 خاجه نو دا خلوده کلام د مزراته 5 تو په دواړو کې څه شو شریک شو څه شو پاتیشو مطابقتو څه شه په شو دويم قید شو مطابقت نو مطابقت اوس په بلاغت کې موثبر دی ثبوتا موثبر دی کنه ها وجودان پکېسته دي موثبر دي بلاغت کومتکلم یو کسوی کلامي نو کلام بليغ بالغ وی چې خالوی د مزرات شیطان خو پکې سوی مطابقت وی او متکلم به بليغ الوی چې هغه دقیق پل مقصود په کلامه بليغ سره چې کلام به مطابق د مختزل حال سره نو دا مطابقت چي دي دا د بلاغت جانب ته وجودان سره موثبر دي او پساحت نه غل ده وجودا او ادمانه نه څه ده غل ده کرایشی بکی نو لا خدا او کنین بیام پسې خوده څه ده پسې دا پساحت هم شو او بلاغت شو شو بلاغت شو شو خاص شو څه شو کنه ځکه آلته کې قید د چا بر شو د مطابقت شو شو خلود کلام د مزرات شیطان سره د چا نه مطابقات نه او پساحت صرف خلود کلام دو مزراتی ستاونا بلاغت پا کیوی او کو نوی پا مطابقت پا کیوی او کو نوی نو اس ماخکارشوا کم بلیغی نه په پسیخ خام خواوی سباوی پسیخ خام او دا زرونه نا چه کم پسیخ نو غدی سوی بلیغ کم مطابقت پا کیراغی او کم پا نو کراغی نو سبا شی پسیخ پا شی بلیغ او کپګیرا نغه نو فصیح شو خو بلیغه پدې طریقې پهوشوي زمو طریقام لګلندا هغه دا چې موږ دې تعریفات او قتل دې تعریفه فاته تو قتل نو موږ تبالم شو دا خبره شدا پساحت موقوف علیه د پار د بلاغت ته دبلاغت تل کلام او د بلاغت تل متکلم د پاره بل سات دیږي دا بلاغت موقوف ته په فساحت دا فساحت موقوفن علیه د چاره د بلاغت د بلاغت فلکلام د پاره ډایریک سره موقوف ته موقوفن علیه دغه ما فساحت او د بلاغت فالمتکلم د پارموقوفن عليه دې بل, بل واسطه زګر د بلاغت فالمتکلم د موقوفن لهې په چاره د بلاغت فکلام ال... دی ګنا ٹھیک <تصفيق> شوه د فصاحت جزء د چانو د بلاغت فکلام نه او بلاغت فکلام جزء د چانو د متکلم نه صحیح دی ګنا دا, دا, دا جزء موقوفن لهې د کله پار نه وی جوز بغیر د کله موجود کېده شي دا په صحت موقف له هي شو جوز څه ده چانا دا چانا وزان لم سره گذار نه شو ور کوله خوګيږي بیا کنه مړه زمون یو ملګری وسزان ډیر تک شو حجیبه شي ده اوس خو ریه شي ده سزا مزانه ته تک شو نو وی با ترم تلانم ماوی چه زان پانسی کو ما وی منا زان تمید اغوا چولا پانسی کو منا خو گیده ما وی وی دور دڑی کو وی زرزر می زان پرانستو ساڑی والیم زیستی لی زانو زگا بیا خو گیگی کنا آیا را تاسو خو گم دی موسم خو خو سفاره ماشا اللہ لیکا منا مدرسی تو خورات لگ باران کې سڑه راشنو بیاو سبا کول خو سکار نره و دارا طلبه که لکن ما تاسو لوی جیحاد کڑه دنو تاسو سبا تردخ پا المقامی یا اللہ توبا تاسو دی باران کې کوم موجا حده کڑه دکا نیو اللہ زماری پا توبو توبای منگی اعمالگره والله دی چه کم دنو دنو کیوبا خی امیر سی و تاوی تبلیغی امیر سی و تیسی روزا کی داسې داسی که نا آغا یارا بس عمیر سے با اللہ در حموکی منتدر مشاکل دی مشکلات دی دادی دادی کنا نکران بانی خلق کئی عمیر سے بطا یارا مجاہدہ با کول غواری غوطے کسم نظور بسی مرد شو مماری را کئی نا حجر تا پیو جینای مینو داغینو مجاہدہ وا عمیر سے بطا یارا مجاہدہ با کول غواری غوطے کسم پخدای دی نیرا کئی را لبی ما خور بسی مرد دور ازلی ولی گلا بینا دا فساحت کمندونو جز د چانه دي تبلاغت نه لري موقف لهي د چا د پاره دي نو بلاغت د پاره دي موقف لهي د پاره دلیل مې وي جز دی څه چي دي جز دي نو جز, جز چي دی جز دا موجود کې دي بغیر د چانه د کل نه خو کل نشي موجود کې دي له بغیر د چانه جز نه ټول شوي نو فساحت موجود کې بغیر د چانا بلاغتنا خونشی بلاغت موجود کې ده بغیر ده چانا بساعتنا نو کلو بلیغین خو پسیخون ده خو کلو پسیخون گوره بلیغونو نافی موسیقی پوش شوی گنا دا انی دو خبر شوی دره ما خبر لراشا چه ولا اکسا ولا اخر. دا اکس و نقیص و شو نقیص شو مصاواد شو دا حروبی استلاحیہ منتقیح دی س解 دیکھنا استلاحیchorوب دیگھنا اون منتق استلاح دا محطیع استلاح دا منتق استلاح دا نطج دی دا نفی کائی نو اکس منتقی با نفی کائی ذکر چے متبادر کے لیون اکس صدی؟ منتقی دا, دا؟, دا اموری استلاحی دیگھنا اون استلاح دی چا ده منطق تا نو زین تا داریک اغس کی گی راضی نوالا اکسا توائی نسائی کی گی دی جاکی اکس منطقی نو اکس منطقی ول سائی کی گی و لی نسائی دا موجیبه صدا دا چې تایدیکلی دا یا اللہ توبا موجیبه کولیه دا قضای یا دوائی بیا سڑکا لکلا دیر بلا ما تا کی گی مالم دمرا کتابونو کې کم استعمالی گی اندامی لگی لگی زودی کری کله خیر دی په دې باندې سړې بد نخکاری کله کله په سړې ډیر کچخکاری چې ته سزا یې کړې د سیمولان نهستي ته پوسمه پوسرا شي کنه ا سړې له غبد غوند کی خبرو کړي سړې په ډیر لګې ډیر کچکیږي کنه کنه هغه کار نه ځان ساتي چې سړې په مجلس کې کچشي یو لکه مجلس کې د سړې نه تیز غوند کی بعد لاړ شین سړې په ډیر سکیږي کچکی په چې لا کله په منطق مجلس کې عبارت غلطه وای او یا استلا غلطو کی دا د باټلو نه زیات ځکه فیسبوک ولې بیا داسې توکیداس شرمای سړې په په صالحو دنیا کې چې خدای خبر دنیا کې ما پته نشته چې سور ملکونه دي کانا ویټولو کې یو فیسبوک کار کوي مایه دا خو په شرمونو شرمې دو عملګريته مې دا خو مې ما خو هیڅ ځان نه خو لګ وطن دې کې بچتا ورلو کې ونه دا کې پاکستان ګيري کنه مایه دې کې و ما په د توزه خير له سرحد کې ويو په بل وطن کې بدوره مسئله ني رینا وی ووس پرګه از یو برټن وینو وې نو ډایرکټ څه د شي انګلیش دی شي دا پوښتوه چې کومه ډایرکټ څه شي ما انګلیش دی شي ما زمون په پرتګو اتو زمون مولانو خووبل به سي دي یاد غيبو چې دا د دې ما دي ما زمون خو په شرمونو شرمې دو او په یو کلی کې په دوو کلی کې نه نه په سالم دنیا کې لوی عالم کې په سلور کونجه د دنیا کې دې مولانو د لاسه مونږ وتو با خدای دې مولانو لږه فیسبوک نه الله طالبانو لو وسره یا الله زماره پتو لوي شارم نه په خداي يكي نوغا ا دا وګورئ د دین والله کنه کړه دین په 100% کې 1% خدمت نه هو اړو دینا دا څه خبره ده چې دین خدمت ته قسم نه کوي لکه ښه خبره ده ځان الله بدهبان تهويلونه مکووي او ځان الله بدهبان لړ مخه کوي دیکھ کرو دین خدمت نشتے او دا بس دین خدمت ډوټی کاره کارا دا لکھا دین خدمت موټر سیکل پر جارا ہے دوس خدمت بڑا خواہ سیزان لکھا کرتا چلو والا اکسا دا اکس شکمدنو ظاہر کی متبادل اللہ ذین اکس سا دے منتقی دے والا اکس سا نشتا منتقی نشتا نو اکس منتقی خوشتا اولی دا موجه بسا دا کلیه دا ادو موجبی کلیه نقیز دی سالبا سا، اکسته سالبا جزیه سالبه جزیه خودل تا سیده باز الفصیح هلے سبی بالیغین بازی فصیح سنه دا قضیح خوصه دا سیده تا سنگوا چوالا اکسا اکس عقص منطقی نشتا سیده جواب دا دی چې دا کتاب تلخیص المفتاح تی دا مرقات ندی دا شرع نه ندی دلته کوم دنو د دې خپل استلام مراد ده دلته د عکس نه مراد عکس لغوي دي عکس منطقی نه دي عکس لغوي دي كل فسیحون فصيح نو د دې عکس لغوي راواله چې موجب كليه کې خو موضوع محمول کا محمول موضوع کا سره د بقا د کیفیت سره د بقا کیفیتنا کیفیت او کیفیت دواړه اپ خپل حال پاتې كل فصيح بليغ دا قضيه صحيح کله فصیح بلیغ هر مایتلق و علیہ لفظ الفصیح اغه چی چی سہی بلیغ دا کېدلې نشي ځکه بعض الفصیح بلیغ او بعض الفصیح ليسو بلیغ ځنه فصیح کیه و مطابقت راغلی او ځنه کې با نه راغله که راغله نو بلیغ شو که نو راغله نو فصیح شو بلیغ نشو وان البلاغه دا بس په کباران دی